Джон Діксон Кар. Третя куля. На краю письмового стола заступника комісара лежала газета, складена так, що було видно край заголовка. Суддю Мортлейка вбито. На ній лежав бланк рапорту, списаний акуратним почерком інспектора Пейджа, а зверху – спусковими гачками один до одного – револьвер Айвор Джонсон 38-го калібру та пістолет Браунінг 32-го калібру. Ще не було й одинадцятої ранку, проте над столом горіла лампа під зеленим абажуром, оскільки за вікнами, що виходили на набережну Вікторії, стояв похмурий дощовий день. Полковник Маркуїс, заступник комісара столичної поліції, відкинувся на спинку крісла, пускаючи дим від сигарети. Це був високий худорлявий чоловік чиї важкі зморшкуваті повіки надавали обличчю дещо уїдливого виразу. Його не можна було назвати лисим, але сиве волосся почало рідіти, ніби висловлюючи співчуття дуже коротко підстриженим вусам. Кістляве обличчя видавало відставного військового, а причина відставки – кульгавість – ставала очевидною, щойно він підводився. Проте в його маленьких блискучих очах світився гумор. «Що у вас?» – запитав він. Хоча інспектор Пейдж був молодим і частолюбним, зараз він виглядав похмурим, як день за вікном. «Суперінтендант сказав, що попередив вас, сер, відповів Джон Пейдж. «Я тут з двох причин. По-перше, щоб запропонувати відправити мене у відставку». Полковник пирхнув. «А по-друге, просити цього не робити». Так, вже краще, усміхнувся заступник комісара. Ну, і яка ж причина цього подвійного прохання? Справа Мортлейка Сер, вона не має сенсу. Як ви можете судити з мого рапорту? Я не читав вашого рапорту, перервав полковник Маркуїс. І не збираюся цього робити, бачить Бог. Мені нудно, інспекторе Пейдж, смертельно нудно. А справа Мортлейка не видається особливо цікавою. Звісно, це дуже прикро, поспіхом додав він. Але виправте мене, якщо я помиляюся. Суддя Мортлейк, який нещодавно пішов у відставку, працював у Центральному кримінальному суді. Він був, як то кажуть, суддею в ясно-червоному і головував у залі номер один під час розгляду серйозних злочинів на кшталт навмисного та ненавмисного вбивства. Деякий час тому він засудив чоловіка на прізвище Вайт до 15 ударів батогом і 18 місяців каторжних робіт за пограбування із застосуванням насильства. Вайт погрожував судді. У цьому немає нічого нового. Усі запеклі злочинці так роблять. Різниця в тому, що вийшовши з в'язниці, Вайт здійснив свою погрозу і вбив суддю. Заступник комісара насупився. «Хіба в цьому є якісь сумніви?» Пейдж похитав головою. «Ні, сер. Мортлейка вбили пострілом у груди вчора о пів на шосту вечора. Сержант Борден і я практично бачили це. Мортлейк був наодинці з Вайтом у павільйоні на ділянці, що прилягає до будинку судді. Ніхто інший не міг до нього підібратися, а тим паче застрелити його». Тож, якщо Вайт не стріляв у суддю, справа видається неймовірною. Але біда у тому, що вона виглядає такою самою, навіть якщо це зробив Вайт. На веснянкуватому обличчі полковника Маркуіса відбилась цікавість. «Продовжуйте», – сказав він. «Перш за все, хочу познайомити вас із персонажами цієї історії». Пейдж розгорнув газету, на першій шпальті якої була велика фотографія судді в Мантії. На ній був зображений маленький чоловічок у перуці, під якою виднілося м'яке, майже лагідне обличчя. Не знаю, чи були ви з ним знайомі. Ні, але я чув, що в суддівському кріслі він був досить активним. Мортлик пішов у відставку в 72 роки. Для судді це рано. Очевидно, його розум залишався гострим, як і раніше, але найприкметніша його риса – м'якість і поблажливість. Я переглядав його промову, де він схвалює використання батога. Проте він засудив цього Вайта до 15 ударів. «Так, сер, це інший бік справи, який ніхто не може зрозуміти», – Пейдж завагався. «Тепер щодо цього хлопця, Гайбріела Вайта». Він не запеклий злочинець це був його перший злочин. Хлопець молодий, гарний, як кіноактор, щоправда, його манери дещо театральні, на мій смак. До того ж він добре освічений і, очевидно, Гейбріел Вайт не справжнє його ім'я, хоча ми не стали це з'ясовувати, переконавшись, що в поліційних архівах він не фігурує. Історія щодо пограбування із застосуванням насильства виглядає досить гидко, якщо тільки Вайт справді в цьому винен. Жертвою стала стара жінка, яка тримала тютюнову крамницю в попларі та мала славу з кнари. Одного туманного вечора хтось зайшов до неї в крамницю під приводом купівлі сигарет. Почав завдавати їй жорстоких ударів по обличчю, навіть коли вона знепритомніла. І забрався звідти з двома фунтовими купюрами та дріб'язком із каси. Гейбріла Вайта схопили на бігу. У кишені в нього знайшли одну з украдених банкнот, ідентифіковану за номером, і запечатану пачку сигарет, хоча з'ясувалося, що він не палить. Він казав, що коли йшов вулицею, хтось наштовхнувся на нього в тумані – Сунув руку йому в кишеню і втік. Вайт подумав, що став жертвою кишенькового злодія і побіг слідом за ним, але виявив, що в нього не тільки нічого не вкрали, а навпаки – щось поклали до кишені. У цей момент його зупинив констебль. Фейдж знову завагався. «Розумієте, сер, у звинуваченні було кілька слабких пунктів. Перш за все, стара не могла з упевненістю впізнати у Вайті того, то на неї напав. Якби в нього був досвідчений адвокат та інший суддя, не сумніваюся, що його б виправдали. Але замість того, щоб погодитися на захисника, якого йому хотів надати суд, цей бовдур вирішив захищати себе сам. До того ж, його поведінка в суді не викликала співчуття і налаштувала суддю проти нього. Старий Мортлик практично наказав присяжним визнати його винним, коли суддя запитав Вайта, чи має він заперечення проти вироку, той відповів: "Ви дурень, і я незабаром із вами зустрінуся". Очевидно, це сприйняли як погрозу. Проте він ледь не знепритомнів, коли Мортлик засудив його до 15 ударів батогом. "Знаєте, пейдже, мені це не подобається", промовив заступник комісара. "Хіба не було підстав для оскарження?" Вайт не став подавати апеляцію. Він більше нічого не сказав, хоча, як мені казали, важко переніс шмагання. Але думки про нього суперечливі, сер. Дехто висловлювався на його користь, а дехто проти нього. Він відбув покарання у Вормвуд-Скрапс. Начальник в'язниці та тюремний лікар дають про нього чудові відгуки. Але капелан і сержант Борден, який заарештував Вайта, кажуть, що він порочний наскрізь. Хай там як, Вайт був зразковим в'язним. Відбувши традиційну шосту частину терміну, він був достроково звільнений за гарну поведінку шість тижнів тому, 24 вересня. «Продовжуючи свої погрози?» «Ні, сер», – упевнено відповів Пейдж. «Звісно, його звільнили умовно, і ми наглядали за ним. Але до вчорашнього дня все було добре». О четвертій годині ми отримали від одного лихваря телефонне повідомлення, що Гейбріл Вайт щойно придбав у його крамниці вогнепальну зброю. Ось ця зброя. Фейдж підштовхнув через стіл револьвер Айвор Джонсон 38-го калібру. Кинувши цікавий погляд на пістолет, що лежав поруч, полковник Маркою підняв револьвер. Повністю заряджений барабан мав один відстріляний набій. «Тому», – продовжував Пейдж, – «ми розпорядилися затримати його, просто про всяк випадок». Але потім нам зателефонувала міс Айда Мортлейк, донька судді. Повідомила, що Гейбріел Вайт збирається вбити старого Мортлейка і попросила терміново щось зробити. «Не хочу робити квапливих висновків», – із саркастичною посмішкою зауважив полковник, «але чи не хочете ви сказати, що міс Айда Мортлейк – молода й чарівна», що наша донісне ім'я Гейбріел Вайт добре з нею знайомий і що суддя знав про це, виносячи суворий вирок. Так, сер, але я скоро до цього дійду. Після цього повідомлення суперінтендант вирішив, що мені краще негайно вирушити до Гемстеда, де живуть Мортлейки. Я взяв із собою сержанта Бордена, оскільки він уже мав справу з Вайтом. Ми скочили в поліційний автомобіль і швидко дісталися туди. До будинку прилягає велика територія, але передмістя навколо Гемстедгіт розрослися настільки, що будинки та вілли з усіх боків підступають до ділянки судді, і тепер її оточує кам'яний мур за вишки 15 футів. На територію є лише два входи головна – головна під'їзна алея та вхід для торговців. За першим наглядає старий слуга Робінсон, який живе у вартівні. Він відчинив нам ворота. Було вже близько пів на шосту, і майже стемніло. До того ж ішов дощ, і в доброму листопадовому стилі дув вітер. Робінсон сказав нам, що суддя перебуває в павільйоні серед дерев, ярдів за двісті від будинку. Це маленька будівля, у ній всього дві кімнати, розділені коридором. Одну з кімнат суддя використовував як кабінет. Робінсон не мав сумнівів, що він там. Начебто суддя очікував о пів на четверту на чай старого друга, тому зателефонував Робінсону у вартівню, сказав, що йде в павільйон і велів провести туди відвідувача, щойно той з'явиться. Борден і я попрямували доріжкою ліворуч. Хоча павільйон оточували дерева, жодне з них не росло ближче, ніж за дюжину футів від нього, тому ми добре його бачили. Посередині павільйону були двері з подібним віконцем над ними, а з кожного боку два вікна. Вікна праворуч були темними, а у вікнах ліворуч крізь щільні фіранки пробивалося світло. У коридорі теж горіло світло. Його було видно крізь віконце над дверима. Тому ми змогли розгледіти високого чоловіка, який випірнув за дерев праворуч і побіг до парадних дверей. Дощ хльостав нам у потилицю – Гримів грім, і блискавка зблиснула якраз перед тим, як високий чоловік узявся за дверну ручку. На пару секунд навколо стало світло, як у фотостудії. Борден гукнув чоловіка, і той обернувся. Це був Гейбріел Вайт. Блискавка не залишала жодних сумнівів. Побачивши нас, він вихопив із кишені револьвер, але не для того, щоб стріляти в нас. Вайт відчинив двері павільйону і побіг коридором до дверей кабінету ліворуч. Ми теж побігли. Борден значно випередив мене і кричав так голосно, що міг би перекрити звук сурми в судний день. Почувши крики, суддя Мортлейк підійшов до вікна ліворуч, розсунув портієри і визирнув назовні. Хочу підкреслити, що жодних помилок чи підмін бути не могло. Це був старий Мортлейк. Я багато разів бачив його в залі суду, і в той момент він був живий і неушкоджений. Його лисина виблискувала при світлі. «Хто там?» – гукнув суддя, а потім відвернувся від вікна. Його відволікло те, що Гейбріел Вайт відчинив двері з коридору, забіг до кабінету і одразу повернув ключ у замку. Сержант Борден ішов за ним по п'ятах, але спізнився на кілька секунд. Я розумів, що швидше за все можу пробратися до кабінету через вікно, яке тепер було прочинене. Потім я почув перший постріл. Так, сер, я сказав перший постріл. Він пролунав, коли я був кроків за двадцять від вікна. Підбігши ближче, я почув другий постріл. Чорні портьєри були розсунуті лише частково, і я не міг зазирнути в кабінет, поки не підбіг до вікна. Усередині, трохи далі і ліворуч від мене, Старий Мортлейк лежав обличчям донизу поперек письмового стола з плоскою кришкою. У центрі кімнати стояв Гейбріел Вайт, простягнувши вперед руку з револьвером Айвор Джонсон. Вигляд у нього був не грізний і не переляканий, а радше дурнуватий. «Що ж, сер, мені залишалося тільки пролізти у вікно. Небезпеки не було. Вайт не звертав на мене уваги, і я сумніваюся, що він взагалі мене бачив. Насамперед я підійшов до нього і забрав у нього зброю. Він не опирався. Потім я відімкнув двері в коридор. Борден усе ще гатив у них ззовні, щоб він міг увійти. Тільки тоді я підійшов до тіла судді Мортлейка. Як я й казав, він лежав обличчям донизу, поперек письмового стола. Зі стелі над столом звисав великий мідний світильник у формі китайського дракона з потужною електричною лампою всередині. Він яскраво освітлював стіл, але інших джерел світла в кімнаті не було. Біля лівої руки судді стояв диктофон зі знятим гумовим чохлом. Суддя був мертвий, йому вистрілили в серце з близької відстані, і смерть була майже миттєвою. Усього було два постріли. Одна з куль убила суддю, а інша розбила скло розмовної трубки, підвішеної до диктофона, і застрягла в стіні позаду нього. Пізніше я витяг її звідти. Якщо ви подивитеся на накреслений мною план, то уявите собі кімнату. Це велике квадратне приміщення, умебльоване переважно книжковими шафами та шкіряними кріслами. Каміна там немає. Але в північну стіну вмонтовано подвійний електронагрівач. У західній стіні є два вікна, але обидва вони були замкнені зсередини і до того ж закриті дерев'яними віконницями. У південній стіні теж два вікна. Одне було замкнене і завішене, а інше, через яке я проник до кабінету, я постійно тримав під наглядом. Вихід із кімнати лише один – двері в коридор – але з того моменту, як Вайт забіг у середину і замкнув їх, за ними спостерігав сержант Борден. Звісно, сер, це була суцільна рутина. Ми знали, хто вбивця. Вайт був поруч із жертвою. Більше ніхто не міг вибратися з кімнати. Коли ми увійшли, там ніхто не ховався. Для проформи ми ретельно обшукали кабінет. Гейбріел Вайт вистрілив двічі. Одна куля вбила старого, а інша влучила в стіну. Усе виглядало абсолютно очевидним, поки мені не спало на думку відкрити револьвер Айвор Джонсон і поглянути на барабан. «Ну?» – запитав полковник Маркуїс. «Ну?» – похмуро промовив інспектор Пейдж. «З револьвера Вайта було випущено лише одну кулю». Пейдж не сумнівався, що його шеф насолоджується цим. Полковник Маркуїс випрямився в кріслі, а вираз його рум'яного веснянкового обличчя став менш уїдливим. «Чудово», – сказав він, запалюючи чергову сигарету. «Що мені подобається, інспекторе, так це ваш неформальний стиль усної доповіді». Пейдж ніколи не був упевнений, чи можна сприймати слова заступника комісара серйозно, але усміхнувся у відповідь. «Відверто кажучи, сер, ми не могли повірити власним очам. Зброя виглядала такою, якою ви бачите її зараз, повністю зарядженою, окрім однієї гільзи. Звісно, теоретично, Вайт міг увійти до кімнати, вистрілити один раз – потім відкрити барабан, дістати використану гільзу, ставити на її місце іншу кулю і вистрілити в «Дурниця», – сказав полковник Маркуїс. Так, сер, навіщо комусь проробляти такий безглуздий трюк, коли барабан був із самого початку заряджений повністю? Крім того, Вайт не міг цього зробити. У такому разі десь мала б бути гільза від першої кулі, а ні при ньому, ні в кімнаті її не було. Ми в цьому переконалися. А що казав обвинувачений? Пейдж дістав із кишені записник і знайшов потрібну сторінку. «Я зачитаю вам вголос протокол допиту», – сказав він. Хоча Вайт перебував у такому кепському стані, що його свідчення виглядають не більш зв'язно, ніж усе інше в цій справі. Перш за все, я попередив його, що все сказане ним буде записано і може бути використано як доказ. Ось як це звучить. Ви застрелили його? Не знаю. Тобто як це не знаєте? Ви не заперечуєте, що застрелили його? Я стріляв у нього. Потім почалося дивне. Я не знаю. Ви стріляли в нього двічі? Ні, присягаюся Богом. Я вистрілив у нього лише один раз. Не знаю, чи влучив я в нього, але він не впав. Ви хочете сказати, що був лише один постріл? Ні-ні, пострілів було два, я їх чув. Котрий із них зробили ви? Перший. Я вистрілив у стару свиню, щойно зайшов до кімнати. Він якраз повернувся від вікна і простягнув до мене руки. Ви маєте на увазі, що тут був хтось іще, і він зробив другий постріл? Не знаю. «Але ви більше нікого не бачили?» «Ні, горіла лише лампа над столом, і я не міг бачити всю кімнату». «Ви хочете сказати, що якби хтось вистрілив у цій кімнаті прямо під вашим носом, то ви б не побачили ні людини, ні зброї?» «Не знаю. Я вистрілив у стару свиню, а він із криком побіг від мене до іншого вікна. Тоді я почув інший постріл. Він зупинився, приклав руки до грудей». Зробив ще пару кроків і впав обличчям донизу поперек стола. Звідки було зроблено цей постріл? Не знаю. Коли я поставив йому це запитання, сержант Борден зробив відкриття. Він нишпорив уздовж західної стіни, біля двох величезних жовтих порцелянових ваз. Погляньте на план. Вони стоять у двох кутах кімнати, біля цієї стіни. Борден нахилився поруч із вазою північно-західному куті, і підібрав гільзу. Спочатку він зрозуміло подумав, що це гільза від револьвера Айвор Джонсон, яку ми шукали. Але я з першого погляду зрозумів, що це не так. Гільза була викинута з пістолета 32-го калібру. Зазирнувши у вазу, ми знайшли пістолет. З кривою усмішкою Пейдж підштовхнув через стіл браунінг 32-го калібру. Він лежав на дні вази, куди його хтось кинув. Ваза була занадто високою, щоб дістати до дна рукою, але суддя приніс у павільйон парасольку. Ми знайшли її прихиленою до стіни в коридорі і виводили пістолет її гачком. За запахом із дула я визначив, що Браунінг стріляв зовсім нещодавно. В обоймі бракувало однієї кулі. Наші балістичні експерти ручаються, що гільза від цієї кулі, та, яку ми знайшли біля вази. Коли я торкнувся гільзи, вона була ще теплою. Інакше кажучи, сер, нею вистрілили буквально кілька секунд тому. Пейдж постукав пальцем по краю стола. Отже, сер, немає жодних сумнівів, що другий постріл зробили з цього браунінга, що його зробив хтось, хто перебував у кімнаті – і що згодом він кинув пістолет у вазу. «Яка ж куля вбила суддю?» «У тому то й річ, сер, що ми не знаємо». «Не знаєте?» – різко перепитав полковник. «Мені здається, визначення цього не мало б становити труднощів. Знайдено дві кулі – з револьвера 38-го калібру та пістолета 32-го. Одна з них була, грубо кажучи, в судді, а інша – в стіні». Ви кажете, що витягли кулю зі стіни. Яку саме? Пейдж дістав із кишені конверт із етикеткою і витрусив із нього свинцеву кульку, сплющену і з відколотим шматочком. Ця куля була в стіні, сказав він. Стіна цегляна, і куля злегка розщепилася. Тому ми не можемо точно ідентифікувати її за вагою. Я майже впевнений, що це куля 38-го калібру з револьвера Вайта. Але це не можна занести до протоколу, поки я не отримаю рапорт доктора Блейна про Ростин і кулю з тіла судді. Доктор Блейн проводить Ростин сьогодні вранці. Усмішка на обличчі полковника Маркуїса змінилася виразом надзвичайної серйозності. «Ну і яка ж ситуація, інспектори?» – запитав він. Якщо виявиться, що ця куля з револьвера 38-го калібру... Отже, Гейбріл Вайт вистрілив і схибив. Але що сталося потім? Згідно з вашою розповіддю, не пізніше, ніж за кілька секунд, хтось вистрілив із Браунінга і вбив суддю Мортлейка. До речі, на Браунінгу були відбитки пальців? Ні, сер, але на Вайті були рукавички. Полковник підняв брови. Зрозуміло. «Вам здається, що Вайт усе-таки міг зробити обидва постріли?» «Думаю, це можливо. Він міг прийти до павільйону з револьвером і пістолетом і проробити такий трюк із метою переконати нас, що другий постріл, який убив суддю, зробив хтось інший. І все-таки...» «Так, і все-таки...» – пробурмотів Згоди «Згоден із вами». Якби він додумався до такого витонченого трюку, то подбав би про те, щоб кімната не була запечатана як ящик, і все не виглядало б так, ніби ніхто інший не міг зробити постріл. Його стрілянина під носом у поліції більше схожа на навмисну жагу до мучеництва. Звісно, це звучить правдоподібно, божевільних на світі вистачає. Але використання за таких обставин двох стволів – «Було б цілковитим безумством. Божевільний Гейбріл Вайт чи ні? Гадаю, ви не думаєте, що він утричі божевільніший за березневого зайця?» «Згоден, сер, кивнув Пейдж. «Кажуть, що він прикидався, але я готовий заприсягтися, що коли я зазирнув у вікно, вираз його обличчя був абсолютно щирим. Жоден актор не міг би цього зобразити. Людина була приголомшена тим, що вона побачила». Але що ще ми можемо припустити? Кімната, як ви сказали, була запечатана, як ящик. Отже, Вайт мав зробити обидва постріли. Більше ніхто не міг цього зробити. І ви не бачите жодної альтернативи? Бачу, сер, відповів Пейдж. Я на це сподівався сказав полковник Маркуїс. Ну, можливо, Вайт когось прикриває. Припустимо, Хтось ще перебував у кімнаті, озброєний браунінгом. Вайт стріляє і хибить. Тоді невідомий, Ікс, теж стріляє і влучає в ціль. Оскільки поліція біля дверей, Ікс вистрибує з вікна в західній стіні, а Вайт потім замикає вікно і віконниці. Маркуіс схвально кивнув. Так, давайте припустимо, суто теоретично, що Вайт усе-таки не вбивав суддю. Чи був хтось ще зацікавлений у його смерті? Як щодо домочадців та друзів? Домочадців у нього небагато. Суддя був удівцем. Одружився досить пізно. і Його дружина померла років п'ять тому. У нього залишилися дві доньки. Старша, Керолін, 28 років. І молодша, Айда, 25. Крім прислуги, в будинку живе старий на прізвище Пенні. Він роками був у судді клерком, а коли той пішов у відставку, то поселив його у себе, щоб Пенні допомагав йому в роботі над книжкою «50 років у суддівському кріслі» чи щось на кшталт того. А друзі? У судді був лише один близький друг. Пам'ятаєте, сер, я казав вам, що його приятеля вчора очікували на чай, і що суддя велів одразу провести відвідувача до павільйону. Це і є його друг. Він набагато молодший за Мортлейка. Вам, ймовірно, буде цікаво дізнатися, що це сер Ендрю Треверс, видатний адвокат у кримінальних справах. Він розвалив не одну з наших добре підготованих справ». Заступник комісара втупився в нього. «Ще як цікаво?» – вигукнув він. «Я не знаю Треверса особисто, але багато чув про нього. Отже, учора він був запрошений на чай». І з'явився туди? Ні. Здається, пізніше він зателефонував, що його затримали справи. Полковник Маркуїс замислився. Гадаю, ви ще не встигли опитати всіх мешканців будинку, але одна ниточка кидається в очі. Ви сказали, що молодша донька Айда телефонувала вам і повідомила, що Гейбріел Вайт збирається вбити її батька. І ви думаєте, що вона знала Вайта особисто? «Так, сер, я розмовляв із міс Айдою Мортлейк. Тільки її я і зміг побачити, оскільки міс Керолін та Клерк Пенні вчора були відсутні. Хочете знати мою думку про неї? Вона чудова!» Ця суто людська нотка була настільки несподіваною, що Маркуїс здивовано примружився. «Ви маєте на увазі те, що я думаю? Чи в неї були чудові манери?» «Манери? Зовсім ні!» Я маю на увазі, що готовий за неї поручитися. Пейдж живо уявив собі великий будинок у парку, маленький павільйон і Айду Мортлейк із блідим обличчям, яка спускається сходами йому назустріч. Щоб не сталося в павільйоні, вона не має до цього стосунку. Це витончена дівчина, не те, що сучасні, круті дівулі. Зрозуміло. «Ви запитували про її стосунки з Вайтом, якщо такі були?» Річ у тім, сер, що я опитував її не надто наполегливо. Природно дівчина була дуже засмучена і обіцяла все розповісти мені сьогодні. Вона визнала, що знайома з Вайтом, але лише трохи, і він їй не дуже подобається. Наскільки я зрозумів, він виявляв до неї увагу. Вона познайомилася з ним на вечірці у студії в Челсі. Такі вечірки більше до смаку у старшій доньці, яка схоже тяжіє до богеми. Того разу Айда Мортлейк пішла з нею і познайомилася. Коли на обличчі полковника Маркуїса з'являлася вовча посмішка, здавалося, ніби шкіра обличчя тріскається, як на підсмаженому поросяті. Він сидів прямо, націливши на пейджа холодний погляд. Ваш послужний список, інспекторе, якнайкращий, тому я утримаюся від коментарів. Я не маю нічого проти молодої леді, але я хотів би знати, чому ви так упевнені, що вона не має до цього стосунку. Виходить, ви визнаєте можливість, що Вайт когось прикриває, що в кімнаті міг перебувати хтось іще, хто вистрибнув із вікна після пострілу, і що Вайт міг потім замкнути вікно». «Хіба?» – озвався Пейдж, задоволений, що може дати старому здачі. «Не думаю, що мої слова можна витлумачити таким чином, полковнику. Я думав про це, але потім дійшов висновку, що це не спрацьовує. Чому?» «Два південні вікна були в мене перед очима, до і після пострілів. Ніхто з них не вилазив. Борден наглядав за дверима. Єдиний можливий вихід був через західні вікна». Але ми дізналися від брамника Робінсона, що ніхто не торкався їх понад рік. Скло в рамах розхиталося і пропускало холодне повітря. Суддя зазвичай користувався павільйоном вечорами і боявся протягів. Тому вікна та віконниці ззовні завжди тримали зачиненими. Коли Борден і я обстежували їх, замки були такими іржавими, ржавими, що ми змогли впоратися з ними лише спільними зусиллями. Засови на віконницях теж заіржавіли, і нам не вдалося зрушити їх із місця. Тож це однозначно відпадає. Полковник Маркуїс вжив неофіційне слівце. Отже, ми повертаємося туди, звідки почали. Боюся, що так, сер. Виходить, що кімната дійсно була запечатана. Однією з чотирьох стін квадрата була глуха стіна інша – проникна через заіржавілі замки та засови. А ще за двома спостерігали. Доводиться вірити, що Гейбріел Вайт зробив обидва постріли, або з'їхати з глузду. Телефон на столі заступника комісара пронизливо задзвонив. Полковник Маркуїс, який, очевидно, не збирався з'їжджати з глузду, відповів на дзвінок не без роздратування. Але вираз його обличчя раптово змінився – і він прикрив долоною мікрофон. «Де зараз, Вайт? Ви заарештували його?» «Звісно, сер. Зараз він унизу. Я подумав, що ви можете захотіти поговорити з ним». «Прийшліть сюди обох», – сказав Марку і слухавку, і поклав її на важіль із задоволеним виглядом. «Думаю», – звернувся він до Пейджа, – «було б непогано влаштувати щось на кшталт очної ставки». І мені кортить скласти власну думку про цього святого мученика чи наскрізь порочного вбивцю, містера Гейбріла Вайта. Але зараз у нас відвідувачі. Сюди йдуть міс Айда Мортлейк і сер Ендрю Треверс. Хоча Пейдж боявся, що перебільшив, описуючи Айду Мортлейк, побачивши її вдруге, він зрозумів, що не згрішив проти істини. Дівчина була стрункою і тендітною, як дрезденська порцеляна. Попри солідний зріст, вона не здавалася високою. У неї були блакитні очі, золотисте волосся під чорним капелюшком із короткою вуаллю, дуже світла шкіра і чарівна усмішка. Її норкове манто, Фейдж, який тиждень тому полював на грабіжників на Вест-Індія до Кроуд, оцінив у півтори тисячі гіней. Це навіяло на нього смуток. Уперше йому спало на думку, що після смерті старого судді Айда Мортлейк стане дуже багатою дівчиною. Полковник Маркуіс запитала вона, злегка почервонівши. «Я думала...» Дівчину перервав кашель за її спиною. Пейдж ніколи не бачив сера Ендрю Треверса без мантії та перуки. Але манери знаменитого адвоката виявилися такими самими, як у залі суду, очевидно, ставши частиною його самого. У сера Ендрю були масивні голова та груди, синювате підборіддя і непроникний погляд. Густе чорне кучеряве волосся було коротко підстрижене над вухами. Він виглядав поважно і водночас приязно. На ньому було темне пальто із сірим шарфом, а в руці він тримав капелюх і рукавички. Його звучний голос, здавалося, заповнював собою кімнату. Після такої жахливої події полковнику Маркуіс, ви зрозумієте почуття міс Мортлейк. Як особистий друг бідолахи Мортлейка, я взяв на себе сміливість супроводжувати її сюди. Маркуіс указав відвідувачам на стільці а Пейдж біля стіни став струнко. Айда впізнала його і усміхнулася. Коли сер Ендрю Треверс сідав на стілець, Пейдж уявляв собі слугу, який змахує з нього порошинки, щоб надати йому лиску. «Відверто кажучи полковнику Маркуїс, продовжував адвокат, ми прийшли сюди за інформацією». «О, ні!» Айда знову почервоніла, її очі блищали. «Але я хочу сказати вам, що не вірю, ніби Гейбріел Вайт убив тата». Треверс виглядав злегка роздратованим. «Ви знайомі з деталями?» – ввічливо звернувся до нього полковник. «На жаль, лише з тими, про які прочитав тут». Адвокат простягнув руку і торкнувся газети. «Як ви розумієте, моє становище вельми делікатне. Я – баристер, а не соліситор». «Зараз я тут тільки як друг міс Мортлейк. Є якісь сумніви у винуватості цього нещасного юнака?» Заступник комісара замислився. «Я б сказав, не надто виправдані сумніви», – промовив він нарешті. «Міс Мортлейк не проти відповісти на кілька запитань?» «Звісно, ні», – швидко озвалася дівчина. «Ось чому я тут, хоча Ендрю радив мені не приходити». «Кажу вам, я знаю, що Гейбріел Вайт не міг цього зробити». «Вибачте за нескромне запитання, але у вас до нього особистий інтерес?» Її обличчя почервоніло ще дужче. «Ні, не в тому сенсі, який ви маєте на увазі. У цьому сенсі він радше мені не подобається, хоча завжди дуже добре до мене ставився». «Але ви знали, що його було засуджено до тілесного покарання та тюремного ув'язнення за пограбування із застосуванням насильства?» «Так, знала», – спокійно відповіла дівчина. «Гейбріел сам мені про це розповідав. Звісно, він був невинний. Розумієте, це зовсім не в його натурі. Він ідеаліст, і подібне суперечить усім його переконанням. Гейбріел ненавидить війну і будь-яке насильство». Він член усіляких товариств пацифістів і противників смертної кари. І навіть очолює товариство утопістів. Гейбріел каже, що утопізм – це політична наука про майбутнє. Пам'ятаєте, коли його судили, прокурор запитав, що робив респектабельний громадянин у такому нетряному районі, як Поплар, увечері, коли пограбували бідолашну стару. Гейбріел відмовився відповідати, і обвинувач обернув це на свою користь. Насправді, ґейбріл ішов на збори утопістів. Більшість членів товариства бідні, а багато хто з них іноземці. Гейбріел сказав, що якби він відповів на запитання, присяжні вирішили б, що це збіговисько анархістів, і упередження проти нього лише посилилося б. Гм. вимовив після паузи полковник Маркуїс. «Скільки часу ви його знаєте, міс Мортлейк?» «Гадаю, майже три роки. Я знала його приблизно рік до того, як... як він потрапив до в'язниці. Що вам про нього відомо?» «Він художник». «Один факт не надто відповідає всьому цьому», – продовжував полковник, обстежуючи свої руки. «Ви готові заприсягтися, міс Мортлейк, що Вайт не міг убити суддю Мортлейка». «Проте, якщо я правильно зрозумів, ви зателефонували сюди вчора о пів на п'яту, благаючи прислати людей для захисту вашого батька, оскільки Вайт погрожував убити його». «Це правда?» «Правда», – з обезброювальною простотою відповіла дівчина. «Але, звісно, я ніколи не думала, що він це зробить. Мене охопила паніка. Розумієте, вчора я зустріла Гейбріла між о пів на четверту та четвертою». «Якщо пам'ятаєте, близько четвертої або трохи пізніше почався дощ. Я перебувала неподалік від Норт-Енд-Роуд, коли побачила Гейбріла. Він йшов, опустивши голову, і виглядав похмурим. Я зупинила машину. Спочатку він не хотів зі мною розмовляти, але машина стояла поруч із закусочною, і він запропонував зайти туди і випити чаю. Спершу Гейбріел мовчав». А потім почав лаяти мого батька і заявив, що збирається його вбити. Але на вас це не справило враження. Гейбріел завжди так говорив. Вона зробила нетерплячий жест рукою в рукавичці. Але я не хотіла скандалу в громадському місті, тому сказала, ну, якщо ти не в змозі поводитися пристойно, мені, мабуть, краще піти. Я залишила його там, де він сидів, спершись ліктями на стіл. На той час почався дощ, зблиснула блискавка, і я злякалася грози. Тому я поїхала додому, щойно взяла книжку в бібліотеці. «А потім», – підказав полковник, коли дівчина замовкла. «Я попередила Робінсона, брамника, щоб він нікого не впускав навіть через вхід для торговців». Ділянка оточена муром і збитим склом зверху, тож я взагалі не розумію, як Гейбріел зміг пробратися. Коли я йшла до будинку, гроза посилилася, і я ще дужче запанікувала, тому підбігла до телефону і. Вона відкинулася назад, важко дихаючи. Я втратила голову, ось і все. Ваш батько знав Вайте, міс Мортлейк? запитав Маркуїс. Гадаю, так. Принаймні, він знав, що я зустрічаюся з Гейбріелом. І не схвалював цього. Так, хоча не розумію, чому. Він ніколи не бачився з Гейбріелом у моїй присутності. Отже, ви думаєте, що могла існувати особиста причина, через яку ваш батько засудив його до шмагання. Коли Треверс відкрив рота, полковник швидко додав – Сер Ендрю збирається порадити вам не відповідати на це запитання. Я чудово знаю, що ви не зобов'язані цього робити, але мені здається, захисту знадобиться будь-яка допомога. Попри вашу галантну заяву на користь містера Вайта, він визнає, що зробив один постріл. Ви це знали? Блакитні очі дівчини розширилися, а обличчя зблідло, на мить ставши безпорадним. Ні відповіла вона, кинувши погляд на Пейджа. Але це жахливо. Якщо він визнає, що зробив це... Ні, він не визнає, що зробив постріл, який убив вашого батька. У тому то й біда. Полковник Маркуїс коротко змалював ситуацію. Тож, як бачите, нам залишається або звинуватити Вайта, або, як каже інспектор, з'їхати з глузду. Ви знаєте когось іще... Хто міг би бажати смерті вашому батькові? Жодної людини у світі. Навпаки, його всі любили. Ви, ймовірно, чули, яким поблажливим суддею він був. Ніхто із засуджених ним не мав до нього ворожості. А як щодо особистого життя? Запитання, вочевидь, здивувало її. Особистого життя? Що ви маєте на увазі? Звісно, вона завагалася. З батьком іноді бувало нелегко. У нього були чудові гуманні принципи. Він завжди прагнув зробити світ кращим. Але мені іноді хотілося, щоб тато був жорсткішим у суді та на банкетах і м'якшим удома. Будь ласка, не зрозумійте мене хибно. Тато був чудовою людиною і жодного разу в житті не сказав нам лихого слова. Але своїм вічливим голосом він занадто любив читати нотації хоча, гадаю, це було для нашої ж користі. Пейджу вперше спало на думку, що життя з ліберальним і поблажливим суддею Чарльзом Мортлейком могло бути справжнім кошмаром. Полковник Маркоїс подивився на Треверса. «Ви згодні з цим, сер Ендрю?» Треверс із зусиллям відірвав погляд від маленького браунінга, якого він підняв зі столу і крутив у руці». Що у мортлейка не було ворогів? О, цілком згоден. Вам нема чого до цього додати? Є і дуже багато, різко озвався Треверс. Отже, другий постріл зробили з цього пістолета. Що ж, це все змінює? Не знаю, винен Вайт чи ні, але тепер я не можу взятися за його захист. Розумієте, цей Браунінг належить мені. Айда Мортлейк зойкнула. Треверс дістав із внутрішньої кишені гаманець і показав картку ліцензії на вогнепальну зброю. «Якщо ви порівняєте серійні номери, то побачите, що вони збігаються». Гм. вимовив Маркус. – «отже ви збираєтеся зізнатися у вбивстві». «Боронь Боже!» – Треверс широко усміхнувся. «Я не вбивав Мортлейка. Він мені занадто подобався». Але ситуація для мене незвичайна, і я не можу назвати її приємною. Пістолет одразу здався мені знайомим, хоча я не припускав, що це той самий. Востаннє я бачив його у своїй конторі в Іннертемпл, точніше у нижній лівій шухляді письмового столу в моєму кабінеті. Міг Вайт украсти його звідти? Тревер спохитав головою. «Не думаю». Мені це здається вкрай малоймовірним. Я не знайомий із Вайтом і ніколи його не бачив. І він жодного разу не бував у моїй конторі, хіба що з метою пограбування. Коли саме ви бачили пістолет минулого разу? Боюся, я не можу відповісти на це запитання. Тепер Треверс виглядав безтурботним, хоча Пейджу здавалося, що він усе ще насторожі. Пістолет був, так би мовити, частиною меблів. Думаю, я не виймав його з шухляди понад рік. Він просто не був мені потрібен. Тож він міг бути відсутнім як рік, так і кілька днів. А хто міг його вкрасти? Обличчя Треверса спохмурніло. Будь-хто, хто мав доступ до моєї контори, міг це зробити. Наприклад, хтось із домочадців судді Мортлейка. Цілком можливо. «Гаразд!» – кивнув заступник комісара. «Не заперечуєте, сер Ендрю, відзвітувати нам про ваші вчорашні пересування в другій половині дня». Барестер замислився. «Я був у суді приблизно до опів четверту. Потім пішов пішки в темпл. Коли я проходив через Фаунтінкорт, сонячний годинник на стіні показував за двадцять хвилин четверту». Я обіцяв Мортлейку бути у Гемстеді не пізніше, ніж о пів на Але мій клерк повідомив мені, що Гордон Блейк захворів і наполіг на тому, щоб справу Лейка передали мені. Це досить заплутана справа, і її мають сьогодні розглядати в суді. Я знав, що мені доведеться готуватися до захисту решту дня, а можливо і всю ніч. Потрапити в Гемстед на чай я ніяк не міг, тому залишився в конторі з документами у справі Лейка. Була за 20 хвилин шоста, коли я раптом усвідомив, що не зателефонував із вибаченнями. Але на той час бідолаха Мортлейк уже був мертвий. Наскільки я розумію, його застрелили приблизно о пів на шосту. І весь цей час ви перебували у себе в конторі. Хтось може це підтвердити? Гадаю так, серйозно відповів адвокат. Мій клерк був у сусідній кімнаті до шостої. Я перебував у житлових приміщеннях, і щоб покинути їх, мав би пройти через кімнату клерка, тож він може забезпечити мені алібі». Спираючись на ціпок, полковник Маркові підвівся з крісла і кивнув. «Чи можу я зазіхнути на ваш час і попросити вас почекати хвилин десять в іншій кімнаті?» – сказав він. «Я маю дещо зробити». А потім хотів би знову поговорити з вами обома. Натиснувши кнопку на столі, він так швидко випроводив їх із кімнати, що Треверс усе одно не встиг би заперечити. «Чудово!» – вигукнув полковник, радісно потираючи руки. Пейдж відчував, що тільки кульгавість заважає його шефу пуститися в танок. Маркуїс вказав довгим пальцем на інспектора. У глибині душі, вишоковані відсутністю в мене почуття власної гідності. Почекайте, поки доживете до моїх років. Тоді ви зрозумієте, що найбільше благо для того, хто переступив 60-річний рубіж, можливість поводитися так, як хочеться. У цій справі є маса можливостей, інспекторе, і сподіваюся, ви їх бачите. Пейдж замислився. Щодо можливостей серто в крадіжці пістолета у сера Ендрю Треверса є щось дуже сумнівне, якщо Вайт не міг його вкрасти. «А, так, Вайт. Ось чому я видалив наших друзів із кімнати. Я хотів побалакати з Вайтом на одинці». Він знову зняв телефонну слухавку і розпорядився привезти Вайта. Пейдж зазначив, що візуально – з вчорашнього вечора в молодому чоловікові мало що змінилося. Вайта привели двоє констеплів. Його цибату постать усе ще вкривало поношене пальто. Він нервово пригладжував довге темне волосся, зачесане назад. Тонкий ніс на змарнілому обличчі контрастував із міцним підборіддям. Сірі очі виблискували підсунутими бровами. Він виглядав наполовину воєвничим, наполовину зневіреним. «Чому б вам не розповісти, що насправді сталося в тому павільйоні?» – почав Маркуїс. «Добре б, якби ви розповіли мені про це», – озвався Вайт. «Думаєте, я не ламав над цим голову відтоді, як мене заарештували? Хай що станеться, тривалий термін мені забезпечено, оскільки я стріляв у стару свиню. Але хочете вірте, хочете ні, я його не вбивав». «Ну, в цьому ми і маємо розібратися» сказав Маркуїс, «Здається, ви художник?» «Я живописець», – відповів Вайт. «А чи є я художником, з'ясується в майбутньому». У його очах з'явився фанатичний блиск. «Але я б хотів, щоб філістери не вживали термінів, яких не розуміють. Я…» «Ми якраз підходимо до цього. Наскільки я розумію, у вас радикальні політичні переконання. У що ви вірите?» То ви хочете знати, у що я вірю? запитав Вайт. Я вірю в новий освічений світ, вільний від бруду, на який ми перетворили цей. У світ світла та прогресу, де людина може вільно дихати, у світ без насильства та війн, у світ, як чудово сказано у Герберта Велса, просторий, чистий і чудесний. Ось усе, чого я хочу, і це не так вже й багато. І як ви пропонуєте це здійснити? Перш за все треба повісити всіх капіталістів. Тих, хто проти нас, достатньо розстріляти. Але капіталісти мають бути повішені. Бо вони принесли у світ цей бруд і зробили нас своїми знаряддями. Повторюю знову, ми знаряддя? Хлопець з'їхав з глузду, подумав Пейдж. Але Гейбріел Вайт говорив так гаряче і серйозно, що його маячня звучала переконливо. Він замовк, важко дихаючи. «І по-вашому, суддя Мортлейк заслужив на смерть?» «Він був свинею», – спокійно відповів Вайт. «Щоб це зрозуміти, не потрібно розбиратися в політиці». «Ви знали його особисто?» «Ні», – повагавшись, сказав Вайт. «Але ви знаєте міс Айду Мортлейк?» «Трохи, і це не має значення. Нема чого вплутувати її, вона нічого не знає». «Звичайно. Припустімо, ви розповісте нам, що саме сталося вчора. Для початку, як ви проникли на ділянку». Вайт зітхнув. «Краще я розповім вам, бо це єдине, чого я соромлюся. Розумієте, вчора я зустрівся з Айдою. Ми були в закусочній у Гемстеді. Звісно, я не хотів зустрічатися з нею саме тоді» але вважав себе зобов'язаним попередити її, що я вб'ю старого, якщо зможу. Його вилиці злегка почервоніли, а гарні руки без упину постукували по колінах. Річ у тім, що я сховався в її автомобілі. Ай, до цього не знала. Вийшовши із закусочної, вона збиралася заїхати в бібліотеку на тій самій вулиці. Я пішов за нею. А коли вона була в бібліотеці, прослизнув у її машину і сховався ззаду під килимком. Був похмурий дощовий день, тому я знав, що Айда мене не помітить. Інакше я не зміг би пробратися на ділянку. Там пильний брамник. Айда проїхала через ворота до будинку. Коли вона поставила машину в гараж, я тихенько вибрався. Біда була в тому, що я уявлення не мав, де стара свиня. «Звідки мені було знати, що він у павільйоні? Я думав, що знайду його в будинку». Я згаяв майже годину, намагаючись пробратися в дім. Усюди були слуги. Нарешті я проліз через бокове вікно і ледь не натрапив на Дворецького. Він саме заходив до вітальні, де сиділа Айда, сказав, що вже пізно, і запитав, чи подати їй чай». Вона відповіла, що так, бо її батько в павільйоні і, ймовірно, не повернеться до чаю. Ось як я дізнався, де суддя. Я виліз з вікна назад. О котрій годині це було? Бог його знає, я не стежив за часом. Вайт замислився. Втім, ви легко можете це з'ясувати. Я побіг прямо до павільйону і наткнувся на ваших поліцейських. Гадаю, це були поліцейські але вирішив, що вб'ю старого чорта, чого б мені це не коштувало. Дихання зі свистом виривалося з його ніздрів. «Отже, ми можемо вважати, що це було о пів на шосту», – запитав полковник Маркуїс. «Чудово, продовжуйте». «Відтоді я уявляв собі це сотню разів», – Вайт заплющив очі. Я вбіг до кабінету і замкнув двері. Мортлейк стояв біля вікна і кричав щось поліцейському зовні. Почувши, як я увійшов, він повернувся. Він сказав щонебудь. Так, запитав, що це означає, або що вам потрібно, точно не пам'ятаю. Побачивши у мене в руці револьвер, він витягнув руку перед собою, наче я збирався його вдарити. Тоді я вистрілив ось із цього. Вайт торкнувся Айвор Джонсона, 38-го калібру. Гм, так. «Ви влучили в нього?» «Практично впевнений, що ні». Вайт опустив кулак на край стола. Над столом горіла яскрава лампа в мідному плафоні, освітлюючи стіл і простір між вікнами. Коли я натиснув на спуск, то бачив, як у стіні позаду старого з'явилася чорна дірка від кулі, а він усе ще рухався і навіть побіг. Крім того, ну, Вайт раптово ніби постарів на багато років. Убити людину не так легко, як здається. Усе гаразд, поки твій палець не опиняється на спуску. Тоді ти відчуваєш, що фізично не можеш цього зробити, все одно що бити лежачого. У той момент я майже пожалів старого негідника. Він виглядав таким переляканим і кидався в різні боки, як кажан. Хвилинку, перервав Маркуїс. Ви часто користувалися вогнепальною зброєю? Вайт був спантеличений. Ні, навряд чи я коли-небудь тримав у руках щось смертоносніше за духову рушницю в дитинстві. Але я думав, що в такій маленькій кімнаті не зможу схибити. Проте я промахнувся. Старий побіг від мене вздовж задньої стіни. Хочу, щоб ви зрозуміли, все сталося за кілька секунд. Він повернувся обличчям до кута стіни позаду мене праворуч. Обличчям до кута, де стояла жовта ваза, в якій потім знайшли пістолет. Так, наче він збирався бігти через кімнату. Тоді я почув ще один постріл. Здавалося, він пролунав позаду, праворуч від мене. Я відчув, ну, щось на кшталт вітру, якщо ви розумієте, про що я. Старий знову повернувся, зробив кілька кроків назад, а потім упав на стіл обличчям донизу. У цей момент ваш поліцейський офіцер, Вайт кивнув у бік Пейджа, вліз через вікно. «Це все? Ви бачили в кімнаті когось іще? До чи після пострілу? Ні?» Заступник комісара подивився на Пейджа. «Запитання до вас, інспекторе, Чи могло бути в будинку судді влаштовано якесь механічне пристосування, здатне зробити постріл і сховати пістолет самостійно?» «Це абсолютно неможливо, сер», – одразу ж відповів Пейдж. Ми з Борденом майже розібрали павільйон на шматки. Він усміхнувся. Можете також викинути з голови думку про потайний хід чи люк. Там не було навіть мишачої нірки. Крім того, в кімнаті був зроблений постріл зі зброї, знайденої в жовтій вазі. Полковник похмуро кивнув. Так, гадаю, ми маємо визнати, що другий постріл зробив хтось, хто перебував у кімнаті. Скажіть, Вайте, на якій відстані ви були від судді, коли стріляли в нього? Думаю, близько 15 футів. Гаразд. Отже, хтось кинув пістолет у вазу. Ви кажете, Пейджи, ваза була занадто висока, щоб хтось міг дотягнутися рукою до дна і покласти туди пістолет. Отже, його падіння мало викликати якийсь звук. Він подивився на Вайта. Ви чули звук? Вайт замислився. «Чесно кажучи, не знаю, не можу згадати». «Ви усвідомлюєте?» – з раптовою різкістю промовив Маркуїс, «Що ваша історія просто неймовірна. По-вашому, хтось втік із кімнати, яка була замкнена і охоронялася з усіх боків? Яким чином?» «Так, у чому річ?» До кімнати зайшов секретар полковника і щось тихо сказав. Марку із кивнув, знову ставши приязним. «Поліцейський хірург провів Ростин. сказав.